«Ваше запрошення!» – вічливо, але чуйно перепинив мене колохвіртки, здоровий, як дуб хлоп'я в плямистому комбінезоні. Я зітхнув і поліз у кишеню. «Господи, як мені вже осточертіли ці вишкалені зарізяки з кийками та пістолетами, котрі заступають дорогу на кожному кроці! Невзабарі до гастроному не можна буде потрапити, щоб у дверях тебе не перепинив Гицель в комбезі!» Паруб'яга подивився на фото, потому на мене, і, повернувши запрошення, широко розчинив переді мною хвіртку. Я поминув Буду Вартового, несквапно рушив широкою бетоновою алеєю, де процвітає Папа Мушкет. Ще й як, парк доглянутий, газони підстрижені, довкруг алеї видно сліди трояндових кущів, обрізаних на зиму садівниками. Цю кам'яницю, котра належала раніше одному зі знаних цукрозаводчиків, а за часів більшовизму перейшла у власність держави, папа Мушкет взяв у оренду ще два роки тому, коли допіру починав свою діяльність, утворивши посередницьке закупівельне підприємство. Тепер кам'яниця стала його неподільною власністю, а мале підприємство переросло в імпортно-експортний концерн, котрий займався дуже вигідним і винятково-прибутковим бізнесом, переважно продажем чорних металів, ціни на котрі в Україні малі, а за кордоном досить високі. А ще ж нелегальні статті доходу, рекет, проституція, сприяння транзиту наркотиків – От де люди роблять гроші, подумав я, піднімаючись хідцями до високих різблиних дверей зі старого дуба. А тут ризикуєш цією бідолашною головою заради тої мізерної копійки. От візьму та й собі займуся бізнесом. А що, ідея не злецька. От покину цю собачу роботу. Відкрию фірму з привабливою назвою «Вікторія» або «Зоряна». Наберу десятки зо два дівчат, які готові будуть щоночі виїжджати на виклики. Від такої перспективи мене аж пересмикнуло. В мене і майна того парабелом, шкірянка та якась сотня баксів у кишені. Але свою роботу я не поміняв би на посаду прем'єр-міністра. Коли працюєш у детективах центру під орудою самого шефа Тартару, то доводиться викладатися до останку. Щодня важити своєю шкурою, а як на мене, то тільки такий трип життя і можна назвати власне життям. У вітальні мені заступили дорогу ще двоє атлетично збудованих молодиків. Дякувати Богові, ці двоє були в костюмах, і хоч личили вони їм, як свині ярмо, але враження від їхніх звірячих мармиз було все-таки не таким прикрим. Після доскіпливої перевірки вони повернули мені паспорт разом із запрошенням, і я, піднявшись на другий поверх, війшов до величезної зали, освітленої розкішними кришталевими люстрами». Офіційна частина прийняття вже скінчилася. Гості розбились на групи і невимушено гаманіли. Туди-сюди снували офіціанти з таціями. На столиках можна було побачити канапки, кав'яр, ананаси. Повний джентльменський набір, подумав я, беручи стаці таці кришталевого келиха з коньяком. Скидається про те, що тут зібралася верхівка кримінального світу. І не лише місцевого, але й за океаном повітрі пливла плавна англійщина, присмачена американським сленгом, а пики зарубіжних партнерів були гострі і безжальні, мов сокири. Фірма Тартар Цеона сказала поруч: Оскаре, привіт! Що прийшов до папи в гості? Я лінькувато озирнувся. Це був один з моїх давніх клієнтів, у минулому фарцівник, потім дрібний ракетир. А зараз власник будинку розпусти, де в поті чола трудилося з півсотні дівчат. Казали, він платить данину папі Мушкету і навіть має частину прибутків у його справах з наркобізнесом. «Яка там фірма?» – буркнув я, дивлячись на нього поверхелиха. «Вигнали мене за нелояльність», – кажуть. «А це прийшов проситися до папи Мушкета. Може, візьме під крило». Сутенер щось почав казати, але я коротко кивнув йому і, одвернувшись, підійшов до гурту гостей. Ох, здивувався високий бритоголивий драб колишніх каратеїстів, а тепер директор товарної біржі, заразом шеф одного з угрупувань рекету. «Кого я бачу? Старий, і ти теж з нами? Ну, це сюрприз!» Я сумно похитав головою. «Часи змінюються, треба єднатися. Що ти вдієш? Лягаві на горло наступають. Повір!» Рекомендую вам, сказав Драб, звертаючись до решти співрозмовників.